Вставка фрагменту Ді Хокінс. Обіцяю, я з'ясую, що сталося з Джейсоном, хто його вбив. Кінець фрагменту Піп, я теж. Лунає джингл.